Alltså jag tänker att det som kanske då Johannes och Jesus faktiskt har gemensamt även om de då gör det på olika sätt, den ja. ena dricker med syndarna och den andra är ute i öknen ja. är just att de inte kompromissar. Precis. De rider liksom rakt in i mörkret och rakt ja. in i kompromisslösheten yes. för sanningens skull. Välkomna till tolkning pågår. Där vi ska samtala om texterna inför tredje söndagen i advent. Då temat är bana väg för Herren. Jag som pratar nu heter Lisa Svensson och är präst i Lunds domkyrka, Och tillsammans med mig sitter Benjamin Ekman. Som också bor här i Lund och är medlem i Sankt Thomas av Aquinos katolska församling. Och doktorand vid teologen på universitetet. Innan vi läser evangelitexten så ska vi be över vårt samtal. Evighetens Gud, vi tackar dig för Johannes Döparen som bereder vägen för din son. Låt hoppets ord väcka vår förväntan, till dess morgonskärnan går upp och den nya dagen gryr. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur Matteus evangeliets elfte kapitel från vers 12 till 19. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? Det liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man: Han är besatt. Människosonen kom. Och han äter och dricker, och då säger man Se vilken frossare och drinkare, än vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Ja, du. Ja. Jag tänkte att jag skulle ha ställt någon smart fråga till dig här, men jag tycker att den här texten är, är svår att förstå. Den är, det tycker jag också, och det, men det är det är lite därför jag alltid har tyckt om den faktiskt. Alltså, den är märklig. Det är ju två liksom, tydliga delar på något vis. Först om, eh, om Johannes. Och sen det här där han, han liknar vårt... Eller hans släkte med de här barnen. Som ju också handlar om Johannes förstås. Så att det är ju det genomgående temat. Um, alltså, Jesus talar väl liksom om på något sätt den kontexten som som han och hans lärjungar ska gå ut och undervisa i. Liksom, yeah. Ni kommer inte bli hörda och liksom folk kommer klaga folk klagar på Johannes för att han inte åt mm. och nu helt plötsligt så liksom kommer de klaga på mig för att jag äter yeah. att det blir, eh, det blir liksom de kristna mot världen och det är ju ett tema som, som går igen. Alltså mm. mitt är inte av den här världen ja, Jag vet inte, det, det finns någonting som är ganska, för mig är det ganska ut, outforskat. Är det så att i det kristna livet har liksom tillgång till en annan dimension än den som är av världen. Mm. Man kan ju ibland prata i termer av en kristen tro som vänder sig bort ifrån världen och det skapade och så. Kanske en asketisk eller världsförnekande. Och sen kan andra då prata om en skapelse liksom människa först och kristen sen. Mm. Och där finns ju en spänning. I olika traditioner och läsningar förstås. Men jag, jag, jag tänkte faktiskt på lite liknande saker när jag läste texten. och Alltså temat balans. Alltså vår, vår vurm för att vara balanserade. Men jag tycker att man ser här på något vis i den här texten att Jesus förespråkar inte någon typ av balans mellan Johannes som, som är asketen och förnekaren och Jesus som är den som dricker och äter, utan båda är ganska så här, ja, men radikala livsstilar, men han säger inte så här, gör lite av det och lite av det, utan han, det är det här det, det utmanande tycker jag som lyfts fram. Folk reagerar på båda. Det är inget som liksom som är lätt smält. Förstår du vad jag menar? Ja, och jag tänker att han, han gör varken det, att han försöker få en balans däremellan mm. eller försöker säga att det ena är bättre än det andra. Nej. Eh, så vad är det då han säger? Han, det som att han säger, det handlar inte om formen. Ja. Eh, det handlar inte om vad vi stoppar i magen eller exakt hur vi beter oss, eh, att vi är asketiska eller att vi äter och dricker vin. Mm. Utan det är något annat som han vill vaska fram som är det viktiga. Precis. Och då är det kanske då profetiska tilltalet. Yeah. Eller liksom att tala om sanning. Yeah. Jag tänker att att våga komma med, med vishet. Mm. Ja, absolut. Så som han, han avslutar. Med vishetens gärningar. Har gett visheten rätt. Så, och då tänker du att, att visheten här är, är på något vis förmågan att i olika typer av situationer uppfatta vad som är Sanningen, eller det, rätt, det rätta budskapet att förmedla. Eller, alltså, ja, för jag tänker det finns att ju Att man väljer med... form och innehåll efter... Ja, så kanske det är det jag menar. att Det är det som är det viktiga. Jag tänker nu till exempel bilden på Greta Thunberg- när hon sitter i klimatmötet i Katowice. Har du sett mm. de bilderna? Hon, no. Du vet hon som har haft den här. Skolstrejken. Och nu, det, nu är nu hon där nere och är en ja, slags eh, ambassadör. Alltså, jag såg en bild på... då sitter FNs generalsekreterare eller vem det var. Mm. Och så sitter hon bredvid. Och så sitter hon och tittar med sitt liksom ganska nakna barnansikte på honom. Och där tänker jag så här där är visheten ja. som sitter bredvid och talar om, ja men vilken, vad ska vi ha för värld imorgon? Alltså ja. hur ska vi låta rätten flöda fram? För det är ju det intressanta att, att visheten i skriften är ju inte bara en, en dygd som vi besitter, utan det är ju Guds vishet hänger ihop med Gud och är liksom den personifierade i, i ordsboken och i Jesus Syrakts och så. så är visheten en, en levande kraft, men som också är med och, och formar världens tillblivelse. Man ser ju någon typ av som pekar mot Johannes evangeliet med, att, med ordet, med, med ordet som, som skapar och och, eh, Men skulle du säga att, att visheten är en av, eh, liksom en av Guds många namn? En av Guds många manifestationer? Kyrkofäderna läser ju visheten för det mesta som en... Eh, I gamla testamentliga visheten som en, eh, något som pekar mot förståelsen av den andra personen i treenheten, Guds sonen, som eh, är Guds vishet. Men... Men sen så finns det också en tradition om visheten som, som något, något i skapelsen. Alltså man, man kan prata om den skapade visheten som är den här kvinnliga figuren som dyker upp i eh, i som är på något vis eh, världens mottaglighet för Gud. Eh, så att, att världen har i sig en vishets liksom djup struktur där Guds verklighet kan skina igenom. Mm. Och det är världens, det är visheten så som den framträder i världen, Sofia. Ja, alltså Sofia-begreppet är hur visheten framträder i världen. Så det finns, alltså, inte minst i den ryska teologin så finns detta jättestarkt. Men i, i den breda katolska traditionen i både öst och väst så har vi än, eh, nu är vi ute och snurrar här från texten men det, jag tror att det kommer tillbaks för, att, för det, det finns en väldigt nära koppling mellan Maria och vi, visheten eh, så Agia Sofia i öst är liksom, den hela visheten är också något som pekar på, på Maria alltså, och då är det den skapade som föder fram Gud i världen mm. och, och där tror jag att det här engagemanget för, för miljön alltså, det handlar också om att se eh, visheten Sofia i det skapade. Det kräver väl sin, sina profeter för att då, vi ska ha en sån blick? Jag tänker, vishetens gärningar har gett visheten rätt. Då låter det som att det blir på något sätt ett möte. Jag menar, visheten mm. som är en slags del av Guds röst genom ja. profeterna, Så alltså kom, som kommande från Gud. Ja. Och sen så visheten som en slags latent kraft i skapelsen att Precis. möta det. Är det, så så det, man kan... det är liksom inte bara att, att uppenbarelsen kommer uppifrån och bara liksom kraschlandar i en skapelse som inte är öppen för Gud. Uppenbarelsen förstör inte naturen utan uppenbarelsen och Guds profetiska budskap landar i en natur som i sig är mottaglig. Och har den här visheten i sig för att växa till i, i nåd. Då är Greta Thunberg ett ganska tacksamt exempel. Ja. För jag tänker att då är hon en människa som kanske, eller som jag då föreställer mig, eh, alltså på det sätt känner igen visheten eller känner igen sanningen när hon mm. ser den. Det är en väldigt enkel sanning. Jag vill att det ska finnas en värld ja. när jag är 60. Det är inte svårare än så. Nej. Profetord är ju oftast ganska enkla. En, en annan vers som ju kommer precis innan det här vi läste, som jag också har funderat på mycket, versen precis innan, eh, vers 11, mm. då, då så säger Jesus Sannoliken ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Ja. Och det där tycker jag, för att det är så tydligt att han, att han framhåller Johannes döparen som den stora profeten. Och här i de här texterna vi har läst, så, eller verserna vi har läst, så liksom är det tydligt att Jesus och Johannes är liksom ett team som, som hör ihop. liksom I Guds skeende så, så är de så sammanflätade. Men ändå så säger han med den minsta himmelriket är större än han. Då ska man väl kanske inte tänka att den som hör till himmelriket, att det är liksom ett sånt tydligt brott mellan, okej, okay, Johannes Döparen hör till det gamla förbundet och nu kommer något helt nytt. Men samtidigt så, så tänker jag att det kommer ju något nytt med den här alltså betoningen på det, de små. Och jag tänkte på det när du sa det här om Greta då. Evangeliet om, om Jesus Kristus handlar om att vi blir adopterade barn till Gud vår Fader och barnaskapets ande ges till oss och det är inte bara en, en juridisk liksom grej att vi får rätt att kallas Guds barn. Eller så, utan det handlar om en, en hållning att vara Guds barn och vara små. Det är kanske är det som, som Jesus pekar mot här i, i de här texterna. att, att när, när du sa det här med att det kanske inte handlar om formen utan om hur man gör det vad man gör. Utan det handlar kanske om att att du kan vara asket och du kan leva i världen, men det, det som är avgörande är att du är ett barn. <laughs> och vad är det då i barnaskapet som är det, det på något sätt gudslika eller det som är så högt aktade? Jag menar, för det, har, det säger han ju också, liksom, ja, att precis. väldigt tydliga instruktioner ja. att vi ska bli som barn. Det du sa där med att, att barnet kanske kan, kan liksom känna igen guds sanning och vishet i världen, det är väl, det är väl mm. en sak att... Äh, lära sig att se liksom. och förundras, det är att vara ett barn, tänker jag mig. Jag slog faktiskt upp den här texten även i Hieronymus gamla vulgata översättning från grekiska till latin på 300-talet för att jag är kyrkohistoriker. Ja, det spännande. <laughs> och där så äh, är just den här versen så är det alltså Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Han översätter det Men vishetens barn äh, har gett visheten rätt. Inte vishetens gärningar som att de saker som visheten har gjort eller, eller gärningar som är visa. Utan det är visheten, hennes söner och döttrar. Det är de som har visat att visheten är, har rätt. Och det tyckte jag var intressant bara. Jag vet inte riktigt vad det betyder men, men jag tänker att det hänger ihop med det här att man, att man är ett ett, ett barn till visheten. Och då för för min del så tänker jag att det alltså det är ju bara, alltså bara ordet vishetens barn mm. är ju en enormt intressant paradox liksom mm. som alltså det här med ja men på något sätt vart är vi på väg i vår mänsklig och i vår egen individuella mänskliga utveckling, och så här. Mm. Att kanske det vi kan hoppas på är att mer och mer känna gud skulle någon säga, eller bli mer och mer vis skulle någon säga liksom, att på något mm. sätt utvecklas framåt. Men här så är det ju snarare att mer och mer komma tillbaka till. Barnastadiet där jag kan förundras över en stjärnhimmel. Så att, så att liksom visheten och barn ligger i samma, i samma mening Precis. blir ju väldigt intressant. Liksom, vad är det då vi strävar efter i livet? Bli mer och mer upplysta, men vad är det egentligen? Är inte det liksom en cirkulär att vi snarare återkommer till, till den vi, vi är skapade till att vara? Liksom? Ja. Och varför vi funtar det så är ju ganska intressant. Ja. Alltså att Gud har satt oss till världen Som på något sätt ganska perfekta varelser mm. Sen försvinner vi ganska långt ifrån det För att komma tillbaka Problemet med att vi att föds in i en värld Där vi ja, men Måste lära oss att Bli det vi är på något vis alltså, mm. det, det, det är ju det Läran om arvssynd och sånt handlar om Att vi, att vi föds Invävda i, i Syndens strukturer Både inom oss och runt omkring oss Som gör att vi inte kan eller att våra liksom försök att se Gud i, i världen och känna igen hans vishet och följa hans bud och så vidare är bli frustrerade. Alltså, vi, vi når inte fram. Och därför behöver vi Kristus. Och, men, men man ser ju det i Johannes Döparen också. Om man ska ta honom som ett exempel. Han hade klarsyn. Han hade dragit sig undan och han, han såg sin tids korruption. och moraliska liksom, alltså Herodes som ja, den här röran med hans bror och hans fru och hela det här. Och han, han säger vad han ser och blir dödad på kuppen. Så att, så att barnaskapets klarsyn som i kejsarens nya kläder liksom. Mm. Men du är ju naken. <laughs> och det, det kostar ju honom livet. Liksom. Mm. Så klarsynen är ju inte det är inte självklart att andra uppskattar det du ser. Nej, och det är samma klarsyn som det där Jesus. Ja. Häromveckan på första advent så predikade jag och då så talade jag just om vad han måste ha känt. I betfaget menar det. Alltså det här kanske att han undersökte, liksom, finns det någon väg tillbaka? Måste jag rida in i det här Getingboet på något ja. sätt? Jag ser ju vad som mm. förmodligen väntar liksom så ja. som jag har utmanat. Makten. Men att om man, om, man, om man stannar där och tänker liksom, om han hade ridit liksom, vägen till vänster innan stadsmuren. Mm. Bara inte ridit in. Liksom, då hade det, liksom, vi vet inte vad det hade varit, men det hade inte varit liksom, vägen, den villkorslösa kärlekens väg. Nej. Det hade varit någonting annat, säkert en kärleksfull väg, ja. men inte den villkorslösa. Nej. Alltså, jag tänker att det som kanske då.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 att det är hans kärlek som driver honom konstant och att han faktiskt vill förmedla <går> denna kärlek och detta liv till andra. Och därför så, så väljer han ju också den svåra vägen att vara mitt i världen. Liksom, Thomas A. i sin Summa teologia ställer frågan, men tycker vi inte att det kontemplativa livet egentligen är liksom finare? och Borde inte Jesus då ha varit ett exempel i detta? Och då nämnde han just den här texten. Och då säger han bara att nej men det är absolut på sätt och vis är det kontemplationen för oss det som är det högsta. Men Jesus kom för att förmedla Guds kärlek och Guds vishet till människorna. Och så säger han att den högsta formen av, av liv är att kontemplera och att sedan förmedla kontemplationens frukter till andra. Och det, det är liksom en... En balansgärning, antar jag. Så det, men det är också ett radikalt budskap ju, att, att inte bli bara en aktivist utan att ha den här kontemplativa hållningen. Som väl helt enkelt bygger på vår identitet som budsbarn. Som att att ungås med fadern i bönen och att sedan aldrig, aldrig sluta försöka förmedla den kärleken utåt. Vad fint. Det blir ju också någon slags befrielse om vi kommer tillbaka där vi började. Alltså Johannes som är på sitt sätt och Jesus som är på sitt sätt. Och mm. det är ju kanske inte meningen att vi ska välja. Vem är du? Johannes mm. eller Jesus? Mm, Utan det är olika personer som vi kan få träda in i. Yeah. Alltså det är, vi ska, vad vi inte ska vara. Vi ska inte vara ljumna i mitten. Nej, precis. Utan vi ska vara, hämta kraft och sen gå ut. Ja. Så. Och accepterat för vissa så, så finns det liksom en livsform som, som innebär att man är mer i en pool liksom Av den här spänningen. Som lilla Theresa Lissieu, hon, hon, hon liksom eh, satt i ett karmelitkloster i Frankrike och ville vara apostel och präst och missionär och, och Martyr och Jeanne d'Arc och hon liksom bara men hon, men hon kände sig dragen in bakom murarna liksom. och så till slut så fick hon denna insikt att Jesus säger till henne att jag vill att du ska vara kärleken i mitt hjärta och utifrån mitt hjärta så pumpas liv ut i hela, hela min kropp, hela världen, hela liksom kyrkan och där ska du vara och där kan du vara präst, där kan du vara Martyr, där kan du vara apostel och så jag tror man, just det här med att akta sig från att behandla de här livsformerna som antingen att en är högre än den annan där man, men att man också kan se att ja, för vissa så är man en, liksom ute och superaktiv och för vissa är ett kontemplativt. Ja det, ja. ja, det finns ju en enorm, det finns en befrielse i den tanken också. Mm. För då, du nämner Chandark och lilla Therese, och jag tänker det blir också ett sätt att förstå Chandark. Mm hennes liksom otroligt utåtagerande livsstil på ja. något sätt som nästan är lite svår att förstå mm. liksom, vad, vad var det som drev henne men om man får se det här men vi, har, alltså, det kanske, vi kanske bärs av samma längtan yeah. men vi gör det som lilla Theresia innanför klostermurarna yeah. eller som Chandark liksom ute på slagfältet och det kanske är samma visheten som möter visheten som vi hela tiden absolut på tal om visheten så tänkte jag att jag ville läsa för dig från och med i morgon börjar den sista veckan innan juli och då i Vespergudstjänsten ända sedan medeltiden. Så antifonen till kvällsbönens magnifikat har en, de här uråldriga vackra bönerna som, som fortfarande sjungs Och den första då, för imorgon den 17 december, handlar om visheten. Så jag tänkte bara läsa den. Vad fint, då avslutar vi med det. Okej. Okay. Mm. O eviga vishet, du som har utgått från den högstes mun. Du når från världens ena ända till den andra och styr allting med ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg. Amen. Amen.